Care a cartea lui Isus, el ni te-a dus să se dește în noi, harul vie. Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 11. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană: Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Lucrările și minunile lui Dumnezeu izbesc privirile oamenilor și îi scutură din starea lor veche. Dar dacă nu se lasă ei înșiși lucrați de Dumnezeu, nu are nicio valoare zguduirea de moment. Cei din listra au zis ceva la vederea lucrării lui Dumnezeu, dar ce zicem noi când le vedem? Dacă ești urmașul lui Hristos, nu poți trăi necunoscut de oameni. Tot ce faci este în văzul tuturor, și binele și răul. În viața ta apar într-o mărime neobișnuită, de aceea mare atenție. La vederea lucrărilor pe care le facem noi, oamenii au dezis ceva. Ce anume... Dacă viața pe care o trăim și lucrările pe care le facem nu sunt obișnuite pe pământ, ci sunt de natură cerească, așa ne consideră și pe noi. Și auzis în limba licaoneană. Limba licaoneană era un amestec de greacă, persană și alte limbi orientale neînțelese de Pavel și de Barnaba. În orice limbă se poate lăuda sau bagiocori numele lui Dumnezeu, depinde de inima și de gura din care ies vorbele. Cum este inima și gura ta, dragul meu? Noroadele au zis, zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Privită dintr-o anumită latură, zisa noroadelor este adevărată. Urmașii Domnului Hristos sunt pe pământ niște locuitori ai cerului, niște oameni care poartă chipul lui Dumnezeu, având puteri necunoscute în lumea pământească. Lucrările mari, minunile, sunt considerate și pe drept ca lucrări ale cerului. În Listra și în alte cetăți din jur, circulau legende că zeii s-au arătat cândva în chip de om și un oarecare conducător al cetății nu i-a cinstit. Din pricina aceasta, ei l-au prefăcut în lup. Poveștile rămân însă povești. Noi știm un lucru, ceea ce se pogoară de sus este darul lui Dumnezeu și pentru el trebuie să-i dăm slavă și să-i mulțumim. Când i-ai mulțumit ultima dată, dragul meu? Privirea ta aprinde mine Jerate cu iubirii sfinte Și mi stuiește treaia jertfă Pe alpărul inimii fierbite Privirea ta, Iisuse, Mă-nvăluiește-n har, Ea-mi arde Iubirea veșnic Versetul 12 Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Ceea ce are însemnătate nu este faptul cum te numesc oamenii, ci cum te numește Dumnezeu, căci cum ești în fața Lui, așa ești. Oamenii te pot vedea mare și strălucit, dar în fața Lui Dumnezeu să nu fii nimic și invers. Oamenii nu pot aprecia drept pentru că sunt mărginiți și strâmbați de păcat. Jupiter și Mercur erau doi zei la romani. În limba greacă se numeau Zeus și Hermes. Pe Barnabal numeau Jupiter pentru că avea o statură înaltă, iar pe Pavel, care avea o statură mai mică, dar pentru că mânuia cuvântul cu multă ușurință și cu har, l-au numit Mercur. Zeul Mercur este descris ca zeul care conduce vorbirile. După o tradiție și după cartea apocrifă, faptele lui Pavel, se arată în fizică a Marelui Apostol, pe care îl creionează din pricina caracterului său viguros și neconvențional, ca fiind un bărbat mic de statură, cu sprincene stufoase, nasul mare, chel, de o construcție robustă, plin de har, căci uneori avea față de om, alteori o față de înger. Atât înfățișarea fizică, dar și felul cum te numesc oamenii, după cum s-a zis mai sus, nu are însemnătate înaintea lui Dumnezeu, ci omul din lăuntru născut din nou din sămânța lui Dumnezeu. Domnul Iisus numea pe Pavel ca vasul pe care l-am ales ca să ducă numele meu. În acțiunile lor, oamenii se călăuzesc după sentimentele lor, după cunoașterea lor falsă și mai ales după interesele lor sau ale grupului religios din care fac parte. Dumnezeu care este adevărul, tot ce face, izvorăște din adevăr și duce spre adevăr pentru slava lui și pentru fericirea făpturilor sale. Pentru că mânuia cuvântul Orice creștin adevărat trebuie să fie plin de Cuvântul lui Hristos și când deschide gura să vorbească Sfântul Cuvânt. Privirea ta mi-l mugulește noi ale iubirii Și orizonturi largi deschise Prentorul zile fericite, priviră tăi suser, m-am văzut ășteptând har, i-am crește și mi aprinde iubirea vesnic jar i crește și mi aprinde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 Numai predarea totală în brațul Domnului Isus înseamnă lumină. Preotul lui Jupiter Nu titlul de preot trebuie să ne atragă luarea minte, ci al cui preot este cineva. Fiecare religie are preoții ei care aduc jertfe, cine a făcut religia respectivă, acela e și zeul ei. Vorba lui Bodler E cu neputință să faci un pas, să spui un cuvânt, fără a te izbi de ceva păgănesc. Nicolae Iorga a spus și el, când este vânt, zboară și hârtiile netrebnice pe drum. Euul omului, adică firea veche, primește cu bucurie slavă de la semeni. Chiar umblă după acest lucru pentru că este născut din Duhul Luciferic. Ceea ce seamănă cu Duhul lui Lucifer este născut din el. Toată lumea zace în cel rău, în Duhul lui Lucifer, de aceea este atâta frământare, suferință și teamă. Preotul lui Jupiter a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă. Când cineva vrea să te laude și să-ți aducă daruri, vezi mai întâi al cui slujitor este, cercetează originea credinței sale. Darurile izvorâte din minciună și dintr-o credință falsă sunt purtătoare de întuneric și de moarte. Să fim cu mare grijă în trecerea noastră pe pământ. Oamenii în întunericul necunoașterii lor îți pot spune sau îți pot face anumite lucruri. Tu care ai lumina Domnului Isus, ferește-te de slava care vor să ți -o aducă sau dacă te bagiocoresc și te prigonesc, rămâi liniștit și încrezător în brațul mântuitorului tău. Al cărui templu era la intrarea cetății. Templele religioase sunt la intrarea cetăților, adică în locul unde se vede mai bine. Templul Domnului Hristos este în afara cetății lumii, dincolo de poartă, necunoscut de ea, alcătuit numai din pietre vii. Acest templu este biserica sa pe care curând o va lua la sine. Privirea ta mi a duce suflet iubirea în mai curate fete, și de vie Ți-me-l nu una nevește jita tine-n vede. Păi vine-a ta, Iisuse, mă găluiește-n văz. mi crește și-mi-aprinde iubirea a ja. I -am crește și mi crește și-mi-a iubirea veșniciar. Versetul 14 Apostolii Barnaba și Pavel când au auzit lucrul acesta și au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat. Barnaba era și el apostol în înțelesul că era trimis de Dumnezeu în lucrarea lui. Oricine este trimis de Dumnezeu în slujba lui este apostol. În grecește apostol înseamnă trimis. Apostolii Domnului Isus însă erau trimiși și împuterniciți cu o chemare și o alegere deosebită. Așa era Sfântul Apostol Pavel, apostolul neamurilor. Când au auzit lucrul acesta și au rupt hainele, ca să auzi cum sună gândurile mici, ascultă vorbele mari. Sfâșierea hainelor era un semn la evrei care arăta o durere adâncă, mai ales atunci când era bagiocorit numele lui Dumnezeu. Pentru apărarea slavei lui Dumnezeu trebuie să păgubească eul tău vechi, să-ți rupi hainele, să te vezi așa cum ești. Ca să câștige Dumnezeu trebuie să pierzi tu, eul tău. Fiind aici un loc potrivit când în această împrejurare deosebită adevărul evanghelic a fost apărat cu o dârzenie desăvârșită de acești mari slujitori ai lui Hristos, Pavel și Barnaba, dăm câteva însemnări, documente în legătură cu felul în care a fost încreștinat poporul român. Un istoric și slavist român scrie, este vorba despre Petre Panaitescu, introducere la istoria culturii românești, pagina 1203, București, 1969. Istoria noastră n-a văzut o dramatică dezrădăcinare a vechilor zei, ci păstrarea păgânismului popular cu unele adaptări la creștinism până în zilele noastre. Religia păgână populară românească se trage din preistorie, de exemplu, îngroparea păpușii de lut, culoianul, venerarea idolilor de pământ preistorici. Și azi avem jerfa cocoșilor albi care se dau preotului la înmormântări, întruchipând jerfe aduse pe altarele zeilor. Serbarea naturii îmbrăcați în frunze verzi ca în cultele panteiste, jocul ritual în jurul focului și altele, sunt rămășițele acestui cult popular păgân împărtășit și de alte popoare. Această religie și numai pe ea a aflat-o creștinismul la ivirea sa în Dacia. N-au fost temple dărâmate, nici idoli sfărâmați, n-a fost nicio luptă, nici chiar în conștiința oamenilor, ci poporul de la sate, păstrându-și vechile obiceiuri, nu vedea o contrazicere între vechea și noua credință. El s-a plecat în fața soliei noi care îi se aducea și a pășit în biserică, aducând cu dânsul în fața altarelor și ritualele sale preistorice. Am încheiat citatul. Un alt istoric român scrie limpede despre felul în care s-a creștinat populația țării noastre. Este vorba de Vlad Georgescu, Istoria Românilor București, 1992. Cităm. După 313 anul recunoașterii religiei creștine în tot imperiul, această populație trebuie să fi fost în mare măsură creștinată. Spre deosebire de alte popoare, creștinismul dacoroman nu este un creștinism oficial, nu se impune prin misionari, ci este un creștinism popular, răspândit spontan prin numeroase comunități creștine existente de-a lungul Dunării. Am încheiat citatul. În fiecare împrejurare în care adevărul este amestecat cu minciuna, biruința o câștigă minciuna. Orice adevăr evanghelic, chiar curat fiind, dacă este primit numai cu mintea, fără pocăință și întoarcere personală la Dumnezeu, nu face nici o schimbare în om, ci îl lasă mai departe în moartea păcatului. Slujitorul adevărat al lui Dumnezeu nu poate rămâne indiferent în fața căii rătăcite pe care merg oamenii, ci ia măsuri urgente de îndreptare și le mărturisește limpe de adevărul. Dacă ești născut din nou, din semânța lui Dumnezeu, ai Duhul Sfânt, Duhul adevărului și nu poți îngădui să fie umbrită slava lui Dumnezeu atunci când cineva ar căuta să facă lucrul acesta, ci o aperi cu toată puterea și cu toate mijloacele pe care le ai la îndemână. Barnaba și Pavel, slujitorii lui Dumnezeu, și-au rupt hainele și-au început să strige înaintea norodului ca să nu facă lucrul acesta, adică să le aducă jerfe și să-i laude, pentru că numai Dumnezeului cerului și al pământului se cuvine slavă. Ei, deci, au apărat slava lui Dumnezeu și adevărul său prin umilința lor și prin Evanghelia Harului și a adevărului. Să învățăm și noi de la ei să fugim de slavă șartă ca să putem să aducem lui Dumnezeu toată slava și cinstea. Au sărit în mijlocul norodului și au strigat. Apărarea slavei lui Dumnezeu este de primă urgență. A apără slava lui Dumnezeu cu orice preț în orice împrejurare. Aceasta este una din laturile slujbei tale pe pământ, urmașule a lui Hristos, fratele meu. Fugi de tot ce miroase aduc luciferic, și vei fi binecuvântat de Dumnezeu acum și în veșnicie. Apostolii Barnaba și Pavel sunt plini de râvnă pentru slava lui Dumnezeu. Gândul că locuitorii din Listra îi iau drept Dumnezei îi umple de întristare. Câtă deosebire între ei și împăratul Irod, care a murit mâncat de viermi, fiindcă îngăduise mulțimii să strige glas de Dumnezeu, nu de om. Adevăratul creștin Trebuie să se ferească de toate împrejurările în care ar putea să atragă asupra lui razele unei măriri care nu se cuvine decât lui Dumnezeu. El trebuie să se silească să dea Domnului locul de cinste, mărturisind neîncetat că Dumnezeu este izvorul puterii, bucuriei și întregii lui vieți. Ni se aduc înainte deseori oameni care au o viață morală, dar fără credință. Cine ar putea să ne încredințeze că ei nu se fac vinovați de păcatul de care am vorbit? Nu cumva astfel de oameni se lipsesc de Dumnezeu, fiindcă se cred ei înșiși Dumnezei? Încrederea în sine poate da câteodată omului o putere morală destul de mare ca să-l ferească de fapte rele, dar atunci primejdia e și mai mare, căci îi ia el locul lui Dumnezeu. Dar azi, când te uiți în templele anumitor culte creștine, vezi și icoane cu oameni cărora li se aduc închinare, dar și oamenii vii care primesc plecăciun și slavă, care se cuvine numai lui Dumnezeu. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, de la versetul 11 la versetul 14. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și-au zis în limba licaoneană, zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul,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 cul iubirii Sfinte. Și mi-s tu ește prea jertfă, Pe-al părul inimii fierbinte. Privirea ta, Iisuse, Mă-nvăluiește-n har, Ea-mi arde mi a aprinde, Iubirea veșnică-n jor. Ea mi-arde și mi-a prinde Iubirea veșnică-n Privirea ta Mi-l mugulește, noi, ale iubirii Și orizonturi Largi deschise Spre împărăția Fericirii Privirea ta Iisus Mă-nveluiește-n har i-am crește Și-mi-aprinde Iubirea veșnică, joia, m crește și m-a Iubirea veșnică, joia, privierea-ta m-a în suflet. Iubirea-n mai curate se, Și de vie timel într-una Nevespejită-n tine-n prețe că ta, Iisuse Mă găluiești în I-am crește și mi a prinde iubirea veșnică I-am crește și mi a prinde iubirea veșnică Prin viria ta mă scardem marea Iubirii proaspete pe care N-o știe și n-o gustă nimeni Decât acela ce te are Privirea ta, Iisuse, Mă-nvărdește-n har Ea-mi crește și mi-aprinde Iubirea veșnic joc. Ja. Ea-mi și ne aprinde Iubirea veșnic ja. <sor> <sor> Și toată taina și lumina cu prințem iubire, loamșo sorn se răncetare. Iisus el sub ata privire, privirea ta Iisus el mă lănuiește în har, i-am crește și mi-a Iubirea vieșnică, i-am și